Doi na maicii prea curate. Maică prea curată, te iubim, fiindcă între fii împărăției ne-ai pus și n nei ne-ai purtat prin genunile închise cu stele. Maică prea curată, te iubim, fiindcă stăpâni peste făptura timpului ne-ai făcut și trupul de lut ne-l-ai scos dintr-ale patimii. Încinse zăbrele. Maică prea curată te iubim fiindcă lanț înțelegerii ne-ai adâncit prin lumina de vis, meditând la splendoare. Maică prea curată te iubim fiindcă pe frunte ne-ai pus o coroană de raze de soare. Maică prea curată te iubim fiindcă din noi o armată ai făcut să luptăm pentru neam și să-i dăm o scăpare. Maică, prea curată te iubim, fiindcă la tine am aflat milă, nădejde iubire, putere, iertare. Maică, prea curată te iubim, fiindcă eram rătăciți și pribegi când tu ne-ai dat ajutor, tu ne-ai prins cu durere. Maică, prea curată te iubim, fiindcă fi ai împărăției să fim ai voit și din doină. O cruce în piept ne-ai făcut să ne deie putere. Maică prea curată te iubim fiindcă o poartă, prin cartea vieții ne-ai dat, și la dreapta fiului tău iubit ne-ai așezat. Maică preacurată, te iubim fiindcă tu din mâna neamului nostru, doina iubirii, ai luat. Lacrima pentru neamul împărăției. Maică preacurată, din lanțurile lumii pe noi ne-ai dezlegat, cu tine prin poarta lumine am intrat, când lacrima bucuriei din ochi ne-a picurat.